Частина шістнадцята. Розділ четвертий. Енсон вихоплює в Розі список покупок і біжить із ним у середину маркету, перш ніж хазяйка встигає його зупинити. Розі в тривозі стоїть біля ресторанного фургона, зчіплюючи, розщіплюючи пальці, вагаючись, іти їй услід за ним чи ні. Тільки но вона вирішила залишитись тут, як чиясь рука лягає їй на плече. Вона аж підскакує, але озирнувшись, бачить позаду Барбі. Глибоке полегшення на душі їй підкошує ноги. Розі за його руку. Почасти з радості, почасти, щоб не зумліти. Барбі посміхнувся, втім, невесело. «Людям таке радість, а ти що ж, подружко? Просто не знаю, що мені робити, – каже вона. Енсон там, усередині, геть усі там, а копи лише стоять і дивляться. Либунь бояться, щоб не побили їхніх ще більше, бо ж декого з них уже встигли побити. «І я їх не засуджую. Все добре сплановано і гарно виконано». «Про що це ти?» «Не звертаю уваги. Хочеш спробувати зупинити їх, поки не дійшло до гіршого?» «Як?» «Він узяв мегафон, котрий так і лежав на капоті сусідньої машини. Там, де його поклав Тобі Велон. Але коли простягнув мегафон Розі, вона відсторонилася, затуляючи собі груди руками». «Краще ти це зроби, Барбі». «Ні, це ти годувала їх роками». Тебе вони знають, тільки тебе вони послухають. Вона взяла мегафон, хоча й вагаючись. Я не знаю, що казати. Нічого не спадає на думку такого, що могло б їх зупинити. Тобі Велан уже намагався, та їм байдуже. Велан намагався їм наказувати, сказав Барбі, наказувати натовпу все одно, що намагатися керувати мурашником. Все одно я не знаю, що мені, я тобі розкажу. Барбі говорив спокійно, таким чином заспокоюючи її. Він зробив доволі довгу паузу, щоб покликати жестом Лінду Еверетт. Лінда наблизилась разом з Джекі, обнімаючи одна одну за талії. «Ви можете зв'язатися з вашим чоловіком?» – запитав Барбі. «Якщо в нього вімкнутий мобільний, скажіть йому, щоб прибув сюди, на санітарній машині, якщо можливо. Якщо він не відповість на дзвінок, сідайте в поліцейську машину і катайте прямо до шпиталю. «У нього там пацієнти. Пацієнти в нього є і тут. Він просто про це ще не знає». Барбі показав на Джинні Томлінсон, котра тепер сиділа, привалившись спиною до шлакоблочної стіни маркету, закриваючи собі руками скривавлене обличчя. Джина і Герріет Бігелоу. Присіли на впочіпки біля неї, але коли Джина спробувала складеною хусточкою зупинити кровотечу з її радикально понівеченого носа, Джинні скрикнула від болю і відвернула голову. Починаючи з однієї з тих двох фахових медиків, котрі в нього залишилися, якщо я не помиляюсь. «А ви що збираєтесь робити?» – спитала в нього Лінда, знімаючи з пояса телефон. «Ми з Розі збираємося вгамувати натовп, правда, Розі?» Розі застигла в дверях, загіпнотизована хаосом, що відкрився її очам. У повітрі висів сльозоточивий запах оцту, змішаний з ароматами розсолу і пива. Лінолеум проході секції номер 3 було заляпано гірчицею і кетчупом, немов його хтось від душі заблював. Хмара з цукру і борошна повисла над секцією номер 5 Люди, котрі штовхали свої візки крізь той прохід, кашляли, витирали собі очі. Деякі з візків буксували, наїжджаючи на розсипи сухих бобів на долівці. «Постій там секунду», – сказав Барбі, хоча Розі й так не подавала ознак руху. Вона стояла паралізована видовиськом, притиснувши мегафон собі між грудей. Барбі помітив Джулію, котра фотографувала розграбовані касові апарати. «Кидайте цю справу і ходімо зі мною», – погукав він. «Ні, я мушу робити свою роботу більше ж нікому». «Я не знаю, куди подівся Піт Фріман і Тоні». «Ви не знімати це мусите, а зупинити. Перш ніж гіршого чогось не сталося». Показував він на Ферна Бові, котрий чимчикував повз них з навантаженим кошиком в одній руці і пивом у другій. У нього була розсічена брова, і кров стікала по обличчю. Одначі вигляд Ферн мав задоволений. «Як?» Він підвів її до Розі. «Ти готова, Розі? Час починати». Я, ну, не забудь, інтонація безтурботна. Не намагайся їх зупинити, лише спробуй знизити температуру. Розі глибоко зітхнула і підняла до рота мегафон. Усім привіт, це я говорю. Розі твічил, строянди шепшини. Вона заслужила собі вічну шану, бо дійсно говорила безтурботно. Почувши її голос, люди заозиралися. Не тому, що він звучав настирливо, як це знав Барбі, а якраз тому, що навпаки. Він уже бачив таке в Таркіті, Фалуджі, Багдаді, найчастіше після вибухів бомб у залюднених громадських місцях, коли прибувала поліція і машини з солдатами. «Прошу, закінчуйте скуплятися швидше і якомога спокійніше». Дехто на це зреагували гигиканням, але озирнувшись одне на одного, люди немов очуняли. У секції номер сім Карла Венціано з соромом, що був просто написаний на її обличчі, допомагала підвестися Генрієтті Клеварт. Тут повно текс маті, вистачить нам обом, думала Карла. Що це, господи, прости на мене найшло? Барбіківну в розі. Продовжуй. Показавши беззвучно губами кава. Звіддаля він почув цвірінчання санітарної машини, що наближалася. «Коли ви закінчите, приходьте до троянди шипшини на каву свіжу і гарячу, і за рахунок закладу». Кілька чоловік зааплодували. Хтось із вилудженою горлянкою заволав. «Кому потрібна та кава? У нас є пиво!» Репліку зустріли захопленим реготом. Джулія смикнула Барбі за рукав. Чоло в неї було наморщене, ну, суто, на республіканські манери, як подумалося Барбі. «Вони не скупляються, вони грабують!» «Ви бажаєте займатися редактурою чи вивести їх звідси раніше, ніж когось тут вб'ють за пакет голубої гори, сухого обсмажування?» – спитав він. Вона на мить задумалася, потім кивнула. Серйозність на її обличчі поступилася місцем тій притаманній їй, зверненій до себе, самої посмішці, яка йому дедалі більше подобалася. «Ви маєте рацію, полковнику», – погодилася вона. Барбі обернувся до Розі, зробив рукою жест, ніби малює коло, і вона заговорила знову. Він повів обох жінок по проходах, почавши з найбільш оголених секцій, делікатесів і молочних продуктів, пильнуючи, щоб їм не завадив ніякий надто заводний пияк з тих, хто вже встиг тут надудлитися. Нікого такого не стрілося. Розі почувалася впевненіше, а Маркет тихшав. Люди йшли на двір, багато хто штовхав поперед себе візки з награбованим, проте Барбі все одно вважав це добрим знаком. Що швидше вони вийдуть, то краще, не важить, скільки вони винесуть звідси різного мотлоху, бо ключовим в цьому дійстві було те, що вони чули, що до них звертаються не як до злодіїв, а як до покупців. Поверніть людині, жінці або чоловікові самоповагу, і в більшості випадків, не всім, але більшості особистостей, ви повернете здатність мислити, хоч з якоюсь ясністю. До них, штовхаючи перед собою заповнений продуктами візок, приєднався Енсон Віллер. Обличчя мав трохи засоромлене, рука в нього кровоточила. «Хтось ударив мене банкою з оливками», – пояснив він. «Я тепер тхну, як якийсь італійський сендвіч». Розі передала мегафон Джулії, котра почала повторювати майже те саме звернення, тим самим приємним голосом. «Покупці, закінчуйте і спокійно, порядком виходьте!» «Ми не можемо цього забрати», – промовила Розі, показуючи на Енсонів візок. «Але ж нам все це потрібне, Розі!» – не погодився він, хоча й вибачливим голосом. «Але вперто, нам це дійсно потрібно!» «Тоді ми залишимо тут гроші», – сказала вона. Якщо хтось уже не поцупив мій гаманець із фургона, звісно. Далебі, не думаю, щоб у цьому був сенс», – сказав Енсон. «Якісь дядьки крали гроші прямо з каз». Він бачив, хто саме це робив, але називати їх не хотів. Особливо, коли поряд з ним іде редакторка місцевої газети. Розівжахнулася. «Що ж тут трапилося? Що тут заради Бога трапилося?» «Я не знаю», – знітився Енсон. «На дворі вже під'їхала санітарна машина» стишуючи виск сирени до гарчання. Через пару хвилин, коли Барбі, Розі та Джулія з мегафоном усе ще обходили секції, натовп вже значно порідшав. Хтось позаду них промовив. «Достатньо. Віддайте мені мегафон». Барбі не здивувався, побачивши діючого шефа Рендолфа, вирядженого в повну уніформу. Уродився як той огірок, хоч і пізно, зате невчасно. «Точно по графіку». Розі промовляла, підносячи достоїнства безплатної кави в шипшині. Рендолф, вирвавши гучномовець в неї з рук, моментально почав віддавати накази і сипати погрозами. «Негайно виходьте!» – говорить шеф Пітер Рендолф. «Я наказую вам! Негайно виходьте!» «Покиньте, що тримаєте в руках, і негайно виходьте!» «Якщо покинете все і негайно вийдете, ви можете уникнути звинувачень!» Розі подивилася на Барбі, збентежено подивилася. Він знизав плечима. Головне минулося. Дух дикої зграї розчинився. Копи, що залишилися неушкодженими, і навіть Картер Тібодо, похитуючись але на ногах, почали тіснити народ. Декого з покупців, котрі не кинули свої навантажені кошики, повалили на долівку, а Френк Делесепс перекинув чийсь візок. Обличчя в нього було похмуре, бліде, люте. «Ви збираєтеся щось зробити, щоб оті хлопці перестали таке творити?» – спитала Джулія Рендолфа. «Ні, міс Шамвей, не збираюся!» – відповів Рендолф. «Ці люди грабіжники, так з ними і поводяться!» «Хто в цьому винен?» «Хто закрив маркет?» «Відійдіть геть!» – насупився Рендолф. «Не заважайте мені працювати!» «Шкода, що вас не було тут, коли вони увірвалися!» – зауважив Барбі. Рендолф скинув на нього оком. Погляд був недружній, але задоволений. Барбі зітхнув. Десь цокотів годинник. Він знав це, і Рендольф також. Невдовзі проб'є тривогу. Якби не купол, він міг би втекти. Щоправда, якби не купол, нічого б цього і не трапилося. Прямо перед ними Мел Ширлс намагався забрати переповнений товаром візок у Ела Тімонса. Ел не віддавав, і тоді Мел його вирвав, а тоді штовхнув ним старого, збивши його з ніг. Ел скрикнув від болю, Сорому і гніву. Шеф Рендолф зареготав. Це були короткі, рубані непривітні звуки. Гав-гав-гав! І в них Барбі почулося те, чим скоро стане Честер Мілл, якщо не зніметься купол. «Ходімо, леді», – сказав він. «Давайте вийдемо звідси». Расті і Твіч перев'язували поранених, усього близько дюжини. Під шлакоблочною стіною маркету, коли Барбі, Розі та Джулія вийшли на двір. Енсон стояв біля фургона шипшини, прикладаючи паперовий рушник до своєї рани на руці. Лице в Расті було нахмурене, але побачивши Барбі, він трохи просяяв. «Агов, колего, ти сьогодні зі мною, фактично ти мій новий медбрат». «Ти вельми переоцінюєш мої медичні вміння», – відповів Барбі, але попрямував до Расті. Повз Барбі промчала Лінда Еверетт, кинувшись в обійми до Расті. Він лише коротко притиснув її до себе. «Я можу допомогти, милий?» – спитала вона. Дивилася вона при цім на Джинні і то з жахом. Джинні вловила її погляд і втомлено заплющила очі. «Ні», – сказав Расті, – «роби свою роботу. Зі мною Джина і Геріет, а ще я тепер маю медбрата Барбару». «Робитиму, що зможу», – сказав Барбі, ледь не додавши. «Допоки мене не заарештують, тобто». «Ти впораєшся, кивнув Расті», – і додав притишеним голосом. Джина і Герріет – найкращі в світі помічниці, але коли справа заходить далі годування пацієнтів пігулками і наліплювання пластирів, вони здебільшого губляться. Лінда нахилилася до Джинні. «Мені так жаль», – мовила вона. «Зі мною буде все гаразд», – відповіла їй Джинні, проте не відкриваючи очей. Лінда подарувала своєму чоловікові поцілунок і чуйний погляд, а тоді вже пішла туди, де стояла з блокнотом Джекі Веттінгтон – і брала показання в Ерні Келверта. Говорячи, Ерні раз у раз витирав собі очі. Десь годину Расті з Барбі працювали пліч-опліч, а тим часом копи натягнули вздовж фасаду маркету жовту поліцейську стрічку. Прийшов оглянути руйнування Енді Сендерс. Він квоктав і трусив головою. Барбі дочув, як він питався у когось, куди котиться світ, якщо мешканці твого міста, сусіди, можуть щинити таку бучу. Також він потиснув руку Рендолфу, вітаючи його з тим, що той гарно зробив величезну роботу. Диявольські гарну роботу! Коли ти в драйві, зникають мерзенні перешкоди. Суперечності стають тобі друзями. нещастя обертаються джекпотом. Ти не сприймаєш ці речі з вдячністю. Ця емоція притаманна слимакам і лузерам, на думку великого Джима Ренні. А як належне? У драйві ти ніби линеш на якійсь магічній гойдалці і мусиш, знову ж таки, на думку великого Джима, ширяти гордовито. Якби він виринув зі старої великої садиби на Мілл-стріт трішечки пізніше, або трішечки раніше, то не побачив би того, що сотворив, і, мабуть, поводився б із брендою Перкінс абсолютно інакше. Але він вийшов точно в потрібний час. Отак воно і пре. Коли ти в драйві, захисні блоки руйнуються, і ти прориваєшся крізь магічні отвори, легко закидуючи в кошик м'яч. Це ритмічне скандування «Відчиняй! Відчиняй!» покликало його з кабінету, де він робив нотатки до проекту, який планував назвати «Кризовою адміністрацією», титулованим головою якої буде усміхнений, сердечний Енді Сендерс, а Великий Джим буде реальним владцем у тіні його трону. Нелагоди того, що не поламане, було першим правилом Великого Джима в його підручнику з політики, а виставляння наперед Енді завжди діяло, як чари. Більшість честерміла знало, що він ідіот, але це не мало значення. В одній тій самій грі людей можна розводити знову і знову, бо 99% їх ще більші ідіоти. І хоча Великий Джим ніколи ще не планував політичної кампанії такого великого масштабу, йшлося про муніципальну диктатуру, він не мав сумнівів, що все спрацює як слід. Він не вніс бренду «Перкінс» до свого списку ймовірних ускладнюючих факторів. Та це неважливо. Коли ти в драйві, ускладнюючі фактори пропадають самі собою. І це ти також сприймаєш як належне. Він йшов тротуаром Міл-стрит дорогу мейн стріт Це не більш ніж 100 кроків, і його черево мірно погойдувалося попереду нього. Попереду лежав міський майдан. Трохи далі по схилу горба стояли міськрада і поліцейська дільниця з воєнним меморіалом між ними. Звідси йому не було видно Фудсіті, але він бачив всю ділову частину мейн стріт І Джулію Шамвей він побачив. Вона вискочила з редакції «Демократа» з камерою в руці і побігла вулицею в бік скандуючих голосів, намагаючись на ходу накинути на плече ремінець фотоапарата. Великий Джим поспостерігав за нею. Це було дійсно забавно, як вона пнеться встигнути на чергове лихо. Дедалі забавніше. Вона зупинилась, побігла назад, смикнула двері газетного офісу. Вони виявилися незамкненими, і редакторка їх замкнула. А тоді знову побігла, поспішаючи побачити, як там погано поводяться її друзі й сусіди. Оце вона вперше починає розуміти, що випущений з клітки на волю звір може вкусити будь-кого, подумав Великий Джим. Та не хвилюйся, Джулія, я про тебе попіклуюся, як завжди це робив. Либо тобі доведеться збавити тон тієї твоєї обридливої шмати, але хіба це за велика ціна за безпеку? Звісно, що так. «А якщо вона впиратиметься?» «Подеколи дещо трапляється», – промовив Великий Джим. Він стояв на розі вулиці з руками в кишенях і усміхався. А коли почув перші верески, звук трощеного скла, постріли, його усмішка ще поширшала. «Дещо трапляється!» Джуніор був, висловився не зовсім так, але Великий Джим вважав, що це доволі близько до... Усмішка його перетворилася на гримасу – коли він помітив бренду «Перкінс». Більшість людей на мейн стріт поспішали в бік сіті побачити, з якого дива там таке коїться. Але бренда йшла в протилежному напрямку, вгору, можливо, навіть прямуючи до садиби Великого Джима. Що навіщувало нічого приємного? Що їй може бути потрібно від мене цього ранку? Що може бути такого важливого, щоб переважувало бунт у місцевому супермаркеті? Цілком можливо було що його особа – останнє, що має Бренда собі на умі, але його радар задзищав, тож він уважно придивлявся до неї. Із Джулією вони розійшлися по протилежних боках вулиці. Жодна не помітила іншу. Джулія намагалася бігти, одночасно ладнаючи камеру. Бренда задивилася на облізлу червону махину універмагу Берпі. Біля коліна в неї колихалася полотняна торба, яку вона тримала в руці. Підійшовши до універмагу, Бренда посмикала двері про тебе зуспішно. Тоді відступила назад і озирнулась навколо, як роблять люди, коли щось порушує їхні плани, і вони намагаються вирішити, що їм робити далі. Вона ще помітила би шамвей, аби озирнулася назад, але Бренда цього не зробила. Вона подивилася праворуч, ліворуч, потім через вулицю на редакцію «Демократа». Кинувши останній погляд на універмаг, вона перейшла вулицю і смикнула двері демократа. Звісно, там теж було замкнено. Великий Джим сам бачив, як Джулія це зробила. Бренда ще посмикала, добряче поторсавши клямку, постукала, позаглядала у шпарину, потім відступила назад, руки в боки, торба повисла. Коли вона знову пустилася вгору по Мейн-стрит, ледве плентаючись, більше не дивлячись навколо, Великий Джим ретирувався додому. І то жваво. Поспіхом. Він сам не розумів, чому йому не хотілося, щоб Бренда побачила, як він споглядає. Але йому й не треба було цього розуміти. Ти мусиш діяти на чистих інстинктах, коли ти в драйві. Отут-то і криється звабливість цієї штуки. Йому достатньо було розуміння того, що якщо Бренда постукає в його двері, він буде до цього готовий. І неважливо, чого вона захоче від нього.